الحمد لله اهل التقوى والمغفره احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اخشى الناس لربه واتقى Dalla alə səbīlil hudə ve həzzərə min təriqir rədə sallallahu və salləm və məbərəkə aleyh ve alə əlihə və əshəbihə məalimil hudə ve mesabihidduca və təbi'inə və men təbi'ahum bi-ihsənin və sərə alə nehcəhim və əqtəfə Amma ba'd mühterəm Müsləmanlar Allah-u korkun ve özü üzlən götürün və enxeyirli azulqədə təqvadır və İslamdan möhkəm yapışın, çünki sizin bədənlərimiz və əyaqlarınız cəhənnəmin oduna tab gətirə bilməz Allah subxana və teala tək ruzi verəndir tək nə isə bəxş edəndir tək nə isə və bu kəyinatda nə baş verir hamısı Allah tealanın qaza və qədəri ilə baş verir Və Allah Taala bir bəndəyə ruzunu yazıbsa, qəzavi qədərində o mütləq ona çatmalıdır. Heç kəs onun qarşısını ala Nə qədər insan var ki, başqa insanlardan ona paxıllıq edirlər və lakin və çalışırlar Allahın ruzusu ona çatmasın, lakin Allah Subhanu Teala ona ruzunu çatdırır. Bunu bacara bilmirlər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və ali və sallam buyurdu: وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْكَأْ بِتُؤْ أُمَّةُ بِاللَّشَكِ سَنَا بِشَيْئًا فَائْدَةً يَرْسِنَّ أُولَار أَنْجَاحَ اللَّهَ تَعَالَى نَسَارَ toplaşsalar bir yerə ki, sənə ziyan yetirsinlər, ancaq Allah-u yazdığı ilə sənə ziyan yerinə yetirə bilərlər. Tirmizi rivayət edeyim. Və kim buna inanarsa qəti, Allah-u Teala'nın verirdiyi ruziyə görə insanları tərifləməz. Və həmçün, Allah-u Teala nə isə ona verməsə, buna görə insanları qınamaz. Öz işini Allah-u Teala'ya həvalə edər. Din Və dünya işlərində də Allah-u Teala'ya arqalanar. Və hər bir şey Allah-u Teala'nın qaza və qədəri iləndir. Allah-u buyurur, Mə yaftəhilləhu linnəsi min rəhmətin fələ mumsikə ləhə. Və mə yumsik fələ mursilə min bəədih. Və hüvəl-əziz-ül-həkim. allah u insanlar üçün hansı rəhməti açarsa, hansı kəs onu tutup saklayabilməz. Yəni o rəhməti tutup saklayabilməz. Və nəyi Allah-u Teala saxlayarsa, heç kim onu buraxa bilməz ondan sonra. Və o, izzət və hikmət sahibidir. Və o, kəs ki, əvvəl insan bilsə ki, Allah-u Teala tək verəndir və mani olandır. Və o, özü tək ruzi verir. Həm səbəblə ruzi verir, həm səbəbsiz ruzi verir və həmçinin insanı gözləmədiyi bir yerdən ruzi ona yetirir. O, insan ruziyə görə məxluqları tərifləməz. Və həmçinin Vermediklərinə görə onları qınamaz. Öz işini Allah Taala'ya həvalə edər. Din və dünya işlərində ona arxalanar. Qalbını ona təslim edər. Və sahabelərdən bir qrup Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemə beyət edəndə beyət ediliblər ki, insanlardan heç bir şey istəməyəcəklər. Yəni dilənməyəcəklər. Zərurət olmadan. Bu da onların qəlbində təvhidin kəmillik şun Allah Taala-ya qarşı sevginin kəmilliyi üçün bir səbəb idi. Allah Taala-ya təvəkkülü ixlasla eləmək üçün. Buna görə bu cür bəyət ediriklər. Və bilməsalar müsəlmanlar ki, imanın zəifliyinin əlamətləri var. Bulardan biri odur ki, Allah Taala'nın qəzəbinə baxmayaraq insanları razı salmaq. Yəni insanın rizasını istər valideyn olsun, istər başqa insan olsun, Allah Taala'nın Qəzəbindən üstün tutmaq və ona görə də onlardan, insanlardan qorxaraq, yaxud insanlardan nə isə umaraq, onların bir yerdə günahlarda müvafiq olmaq olaraq. Bu da ona görədir ki, bu cür insanın qəlbində tam Allah-u Teala-ya qarşı təzim yoxdur, hörmət yoxdur. Ona görə də o, məxluğun razılığını xalqin razılığından üstün tutur. Və əmçinin, imanın zəifliyinin alamətlərindən biri də odur ki, Allah-u Teala'nın verdiyi rüzəyə görə insanları tərifləmək. Yəni, o deməkdir ki, insanlara təşəkkür edirsən, sənə nəysə verəndə, və lakin Allah-u Teala'nı unudursan. Halbuki Allah-u Teala həqiqətdə sənə onu bəxş edəndir, lütf edəndir. Ona görə də qəlb daima Allah-u bağlı olmalıdır, ona həmd etməlidir, çünki insanlar səbəbdir. Səbəbi yaradan isə Allah taaladır, hansı ki tək ruzi verən odur. lakin o demək deyil ki, insanlara şükr eləməyəsin, təşəkkür eləməyəsin. Yaxşıdır ki, müsəlman təşəkkür eləsin, ona yaxşılıq eləyəndə dua eləsin o insan üçün, yaxud ilə onun əvəzini versin. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala ruzini o insanların əli ilə ona çatdırır. Ona görə də o insanlar səbəb olur bu yaxşılıqda. Ona görə də Peyyəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu, Və ansanə əleyküm mərufan Kim sizə yaxşılıq edərsə ona müvafiq olaraq yaxşılıq edin. Əbu Davud rivayət edir. Bəki söhbət gelir o hallardan ki, insan başqalarını insanları tərəfləməyə və lakin Allah Taala-ya şükr eləməyə Və həmişənin imanın zəifliyinin üçüncü cü əlamətlərindən biri də odur ki, Allah Taala-nın sənə vermədiyi şeyə görə insanları qınıyasın. Yəni insanlar sənə nə isə vermirlər, qənaətsiz oları. Halbuki ona görə vermirlər ki, Allah subhanu və təala sənə bu şeyi yazmayıb. Qədərdə bu yoxdur. Əgər Allah təala bunu öz qəzavi qədərində yazsaydı, sənə mütləq o şey çatardı. ola Allah təala nə istəyirsə o baş verir, nə istəmirsə o baş vermir. Və əziz mühtəram müsəlmanlar, Ayşə rəziyallahu anha rivayet eliyib ki, Resulullah sallallahu alayhi və sallam buyurdu: Men iltamesa ridallahi bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas ومن يلتمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس kim insanların qəzəbinə baxmayaraq Allah təalanın rizasını axtararsa Allah ondan razı olar və insanları da ondan razı edər Və kim Allahın qəzəbinə baxmayaraq insanların rizasını axtararsa, Allah ona qəzəblənər və insanları da ona qarşı qəzəbli edər. İbn-Hibban rivayət edib. Yəni o insan ki, Rəbbinin rizasını sadiq niyyətlə istəsə, itaətlər eləməyə can atsa, xaramlardan çəkinməyə can atsa, hətta insanlar ona qarşı qəzəbli olsalar belə, bunun Gözəl nəticəsi olur. Çünki o, Allah-u teala rizasını insanların rizasından üstün tutur. Və ən böyük şey odur ki, Allah-u Teala o insandan razı olur. Çünki Allah-u Teala səxavətlilərin səxavətlisidir. Və bu, böyük bir nimətdir. Və sonra da Allah-u Teala eyləyir ki, insanlar da o insandan razı olurlar. Onların qəlbinə, ona qarşı razılığı salır Allah-u Teala və sevgini salır. Necə ki, Allah subhanələ buyurur, salihad, O kəsdər ki, iman getiriblər və salih əməllər görüblər, mərhəmətli Allah onlar üçün sevgi yaradacaq. Yəni, başqa insanların qəlbində. Amma o kəs ki, insanların rizasını axtarır, baxmayara ki, Allah taala buna qəzəblənə bilər və ona görə də onlarla bir yerdə itayətləri tərk edirir. Yaxud haram işləri görür, Allah subhanu wa ta'ala onu iki şeylə cəzalandıra bilər. Birincisi şey odur ki, Allah subhanu wa ta'ala özü ona qəzəblənir, dünyada da, ahirətdə və ən böyük ziyan da budur. Zəhmət om, sizə bir az də qabağı gəlin. İkincisi şey isə odur ki, Allah subhanu wa ta'ala insanları ona qarşı qəzəbli edir və insanlar onu başlayırlar qınamağa və əmçinin ona əziyyət verməyə. İncitməyə onu. Və ona görə də müsəlman ki, gözəl sonluq dünyada və axirətdə o insanı gözləyir ki, xalqin rizasını üstün tutur, hətta məxluqlar qəzəblənsələr belə. Və pis nəticə, bir sonluq dünyada da axirətdə o insanı gözləyir ki, məxluqların rizasını axtarır xalqin qəzəbinə baxmayaraq. Onu görə də müsəlman çalışmalıdır Allah Taalanın rizasına səbəb olan əmərləri yerinə yetirsin. Fərqi yoxdur, məxluqlar qəzəbləniblər, ya razı olublar ondan. Və bir mühtərəm müsəlmanlar, ki çalışmaq lazımdır ki, müsəlman çalışmalıdır ki, onun qəlbinə həyat verən və onun qəlbini, sinəsini açan şeylərə can atsın. Və bu şeylərdən ən əzəmətlisi, ən böyüqü də təvxiddir. Yəni, təkə Allah'a ibadət eləməkdir. Və nə qədər insanın qəlbində təvhid kamil olsa, nə qədər qüvvətli olsa, nə qədər artıq olsa, bir o qədər də onun sinəsi geniş olacaq. Allah subhəmələ teala buyurur, Əfə mən şərəhəlləhu sadrəhu lil-İsləmi fəhüvə alə nurin min Rabbih. O kəs ki Allah onun sinəsini İslam üçün açıb və o Rabbindən olan nurun üzərində gedir, kafirinə eyni olabilərmi? Və Allah teala buyurur, Fə mən yüridilləhuən yehdiyəhu Yəşrəh sadrahü lil İslam. Və Allah təala kimin düz yola yənmək istəsə onun sinəsini İslam üçün açar. Və kimi azdırmaq istəyərsə onun sinəsini dar sıx eləyəcəy sanki o insan göyə qalxıb. Ona görə də düz yola getməyə və təvhid sinənin açılması üçün ən böyük səbəbdir. Amma şirk və zəlalət, yəni yolu azmaq, sinənin dar olmağının, onun düz yoldan ayrılmağının ən böyük səbəbidir. Və bir də mühtərəm müsəlmanlar ki, allah taaladan olan qorxuya nail olmaq üçün birinci növbədə gələk insan Allah-u teala əzəmətini, böyüklüyünü yada salsın. Yada salsın ki, Allah-u Teala-nın şiddətlidir. Allah-u ona asi olanlara və ona müxalif olanlara qarşı intiqam sahibidir, izzət sahibidir. Və həmçinin insan yada salmalıdır, onu nə gözləyir, hansı dəhşətlər gözləyir? Ölüm vaxtı, ölüm anında qəbirdə, qəbirdə olan o qaranlıq ki olacaq, o dəhşətlər ki olacaq, həmçinin qiyamət günü, Və həmşinin, Allah-u Teala'nın korkusunu insanın kalbində artıran sebeblerden biri de duadı. Və Allah-u Teala'ya sidgüleyinə yönəlməydi. Və ona gələdə Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və selləm diyərdi, Allahümme qsim lənə min xaşiyyətikə mə tahulü bihī beynənə və beynə mağasik. Allahümme bize elə bir səndən korkmağı nəsib et. Hansı ki o korku bizimle səne qarşı asiliyilən, Onların arasında, bizimlə nasili arasında bir pərdə olsun, bir maneə olsun. Tirmizi rivayət edəyib. Ona görə də əgər insanın qəlbində Allaha qarşı qorxu, hörməyət, sevgi olarsa, onda sahib, əzalarda ona tabi olar və günahlardan əl çəkərlər. Və həmçinin qorxunun əmələ gəlməsi üçün, yaxşı səbəblərdən biri də o ki, insan düşünsün günahların, Dünyada və axirətdə nəticəsi necə olur? İnsan qorxmalıdır cəzadan. Və həmçinin bilməlidir ki, günahlar bərəkəti aparır, aradan qaldırır və həmçinin cəzanı da insana gətirir. Və həmçinin möhtərəm müşəlmanlar Allah talalardan olan qorxunu artırmaq üçün Allah talalının kitabını oxumaq lazımdır. Onun ayələri haqqında düşünmək lazımdır. Onlardan ibrət almaq lazımdır. Və bununla bir yerdə həmçinin lazımdır şər elmi öyrənməyi. Elmi öyrənməyi çox mühümdür. Və Allah Subxanələ alimləri vəsfədərkin buyurur, İnnəmə yaxşə min ibədihil uləmə. Həqiqətən Allah-ı xaladan ancaq onun bilikli, yəni alim bəndələri qorxarlar. Allah Subxanələ bizim hamımızı tevhid əhlindən eləsin, yəqinli əhlindən eləsin. Allah subhanahu wa taala bizi onun rızasını axtaran insanlardan eləsin. Onun yolu ilə gedənlərdən eləsin. Onun əmrinə itaat edənlərdən eləsin. Və Allah subhanahu wa taala buyurur: "Və əgər səni bir zərərlə vurarsa, ona şifa verən yalnız Allahdır. Və əgər səni bir xeyir ilə istəyirsə, fəzlininlə qaytarır. Kim istəsə, bəndələrindən bəziləri ilə Allah ziyan yetirsə, o ziyanı ondan başqa heç sənin üzərindən qaldırabilməz. Və əyə sənə bir khəyir istəsə, onun lütfünü heç kəs dala qaytara bilməz. Allah-u Teala istədi bəndəsə onu verir və o bağışləyən də merhəmətlidir. Bərakallahu li və ləkum fəl-Qur'an-i l-azim və nəfə'ni və iyyəkum bima fəhə minəl-əyəti və zikr-i l-həkîm və aqulu qavli hədə və istəqfirullah ləhə li və ləkum və ləsəl-i l-müslimin min الحمد yarjuq man yashā'u bi ghayri hizab, biyadihima qalidul umur, wa ilayhi yarju'un amru kulluhu, ashadu an la ilaha illallahü vahdahu la şarika lah, wa ashadu anna nabiyyana Muhammeden abduhu wa rasuluhu, sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Muhtarəm əl Allah Teala gözəl həyatı onu tanıyan, onu sevən və ona ibadət edən insanlar üçün hazırlayıb və buyurub: "Mən amila saliham min zekrin au untha ve huwa mu'min falanuhyiyannehu hayatan tayyiba və lanujiyannahum ajrahum bi ahsani ma ya'malun." Kim mömin olaraq salih işlər görərsə, ister kişi, ister qadın, biz ona gözəl bir həyat bəxş Və onun etdiyi əməllərdən də daha gözəl bir əcir verərik. Və bəzilər, İbn-i deyir ki, bəzilər bu ayəni təfsir eləyirlər, yəni gözəl həyatı təfsir eləyəndə deyirlər ki, bu qənaətdir, yəni azdan kifayətlənməkdir, razı olmaqdır qəza və qədərə, gözəl ruzidir və s. Və lakin daha düzgün rəyək odur ki, burada söhbət qəlbin həyatından gelir, qəlbin ləzzətindən gelir, qəlbin sevincindən gelir. Çünki qəlb sevinir imanla, Allah Ta'lalını tanımaqla, onu sevmeyla, ona tərəf yönəlməyilə, ona təvəkkül etməyilə. Və kimdə bu cür həyat var, heç kim onunla bərabər ola bilməz. Bunun həyatı ən gözəl həyatdır hamısından. Çünki bu ləzzətdən daha üstün ləzzət ancaq cənnətin ləzzəti ola bilər. Necə ki, bəzi ariflər, yəni Allah taalanı tanıyan bəndələr deyirlər ki, bəzən elə vaxtlar Mənim üzərimə gəlir ki, mən fikirəşirəm, əgər cənnət əhli bu cür ləzzətin içindən dələrsə, onda həqiqətən onlar gözəl bir həyat sürürlər. Və əgər qəlbin həyatı gözəldirsə, onda əzaların həyatı da ona tabi olur. Çünki qəlb əzaların sahibidir. Ona görə də Allah-u Teala ürək sıxıcı həyat hazırlayıb o kəstər, çünki hansılar Allah-u Tealanın üz döndəriblər. Bu da gözəl həyatın əksidir. Ona görə də gözəl həyat, möhtələ müsəlmanlar, hər üç yurtda, yəni bu dünyada, bərcəxtə və axirətdə əməli-salih insanları gözləyir. Necə ki, əməli-salih insanlar bu dünyada da, o biri dünyalarda da ləzzət içindədirlər. Günahkarlar isə ateşin içindədirlər həm bu dünyada, həm də axirətdə. Wallahu subhanahu wa ta'ala buyurur lillezina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ladarul akhirati khayr ki yaxşılıq eləyiblər bu dünyada onlar üçün də var və axirət yurdu isə onlar üçün daha xeyirlidir. Həmçinin Allah Taala buyurur ve enestagfiru rabbakum thumma tubu ileyhi yumti'ukum mataan hasanan ila ajlin musamma wa yati Onda o sizə gözəl bir e, həyatı bəxş eləyər, müəyyən vaxta qədər, yəni əcələ qədər. Və ərkəsin, hər fəzilət sahibinin onun fəzilətini verər, üstünlüyünü verər. Və Allah subhanahu wa ta'ala burada qeyd edir ki, onu sevmək, ona itaat edəmək, ona tərəf dönmək insana zəmanət verir ki, onda gözəl həyat olar, həm bu dünyada, həm axirətdə. Allah taaladan isə üz döndərmək, qəflət içində olmaq, Allaha asi olmaq. Səbəb olur ki, insanın həyatı kədərli olur, sıx olur, üle sıxıcı olur həm dünyada, həm daxirətdə. Allah subhanətə alə bizə gözəl həyatı bəxş etsin. Allah subhanətə alə bizi onun kəramət əhlindən və itaət əhlindən etsin. Peyyambər s.v. daim salavat qətirin, xüsusən də cümə günü. Çünki cümə günü salavat gətirmək daha yaxşıdır, daha fəzilətli idi. Necə ki Allah Subhanahu taala əmr edir: "Binəllahi və mələiklər üsalluna alə-nnəbi. Ey əlləzinin əmənə, səllu aləyhi və səllim təslimə." Həqiqətən Allah və mələkləri peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm tərifləyirlər. Ona görə də siz də ey möminlər ona salavat və salam gətirin. Allahumma salli alə Məhəmməd və alə ali Məhəmməd, kəma səlləyta alə İbrahiim və alə ali İbrahiim, innəka hamiidun اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين والأيمة المهديين أبي بكر وعمر وثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان اليوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة عن الفحشاء والمنكر والباغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم Vaşkuru alani'mihi yazidkum ve zikrullahi ekber vallahu a'lemu Və zəhmət olmasa mühtəram müsəimməndər, eee nəzərinizə ki, məscidin qabağındakı keçid var, insanların keçdiyi yer. orada namaz qılmaq, yəni icazə vermirlər. Ona görə də orada heç kim durub namaz qılmasın. Yəni məscidin həyətində qıla bilər lakin ora qırağa çıxmaq yaxud küncdə namazı qılmaq, yəni qadağan olunub. Ona görə də Sizin nəzərimizə bunu çatdırıram. Cəzakumullah xeyrəm.